Szerúztok, kedves hallgatók! A Metihetor podcastot halljátok, ez az 50. csipes kávé című adás. Valakitől egyébként a háttérben még óraketyegést is sugárzunk, majd jelentkezzen az elkövető. Nem én vagyok az, viszont engem Szervák Ádámnak hívnak. Engem pedig Póli Ferenc Ferencnek, és uh, itt van ugyan egy óra. Igen, ez a te ami óra. Kecseg. Na de az mindig szokott kecegni, és mindig itt van, és sose És Mindig rá hogy kapcsolt ki, vagy csinálj vele valamit. Hát, Jó, ez nagyon durván magam elé, mert most először nagyon közel tartom a mikrofonhoz. Igen, igen, nagyon, nagyon szépen hallatszik. És aztán kiveszem az elemet. Most volt utoljára pont csődőferéknél, akitől a jövő héten elkésik a most kérünk elnézést. <gül> igen, kivettem az atomórából az elemet, megállt a világ. De ne álljon meg, mesélj el inkább azt, hogy milyen volt a melledre szikszalagozott GoPro-val Rögtön azután beszámolok erről, hogy harmadik beszélgetőtársunk is bemutatkozik. Ja igen, igen, mutassunk, addig is rá újjal a webkamerába. Ha beálltad a webkamerát, hogy működjön, akkor látnánk is, hogy újjal mutatsz rám. Sziasztok, én Gáspár vagyok. Szervusz, Gáspár. Azt sokkal később el fogom mondani, hogy miért nem állítom be a webkamerát egyáltalán. De térjünk vissza, merre szikszalakozott GoPro kamerához, is, hogy húza a szört, amikor az ember leszedi ezt. Jó, hiszen a, az a múlt héten, aki a múlt heti adásunkat hallotta, azt tudja, hogy én ott abban nem vettem részt, és ennek az volt az oka, hogy családi síelést bonyolítottam ehelyett, ahol nem schumacher ahogy azt feltételeztétek, nagyon helyesen, de hasonló módon Schumacher, ez az én is volt egy GoPro Hero 3 Plus webkamera, vagy hát, bocsát nem webkamera, HD sportkamera. Miért mondtam webkamerát? Csak azért, a kell emlegette. És nagyon vicces volt az, hogy, hogy, a, hogy egyrészt így megismerkedhettem ezzel a GoPro univerzummal, ami áll egy kamerából, áll egy kameratartó vízhatlan tokból, és kb. 35 féle kiegészítőből, amivel a legkülönbözőbb helyekre lehet rögzíteni ezt a kamerát, de úgy gondoljatok rá, hogy a, a sisakra rögzítésnek is több módja van. Van olyan, ami a sisakra rögzítve aztán a viselőjét mutatja, van, ami előrefele néz, van, ami hátrafele néz, van, ami szemmagasságból vizsgál, vizsgálja a, a környezetét. Továbbá van valóban melkasra rögzítő eszköz, de van olyan öntapadó ilyen szívókorong, amivel szörfdeszka elejére lehet rácuppantani. Na az a legmenőbb, mi azzal forgattunk elég sokat, és ez csodálatos, az bármilyen nem, nem, a, ti forgattatok, az, a, az az ilyen száraz ö, ö, ö, tapasztó ilyen suction kap nem tudom, hogy hívják magyarul, de amiről én beszélek, az egy speciális, tehát az egy vízálló ragasztóval működött, nem, nem vákuummal hanem ragasztóval működő Aha. rögzítés amivel az ilyen átbukó hullámok alatt átszörfülő emberekről készült képeket csinálják. Aztán például van olyan, amivel síbot végére lehet föltenni, de van olyan bot is, amilyen teleszkópos bot, és kifejezetten arra szolgál, hogy arról filmezze magát az ember GoPro-val. Ez elképesztően tág ez az univerzum. Na, ezek közül az eszközök közül a mi céges gopro rendelkezésre állt egy ilyen melkason való viselést lehetővé tevő eszköz, és sí rendszer aminek semmi hasznát nem láttam, és egyszer sem próbáltam ki, mert az, az pontosan ugyanannyit tud, mint a kézben tartanád. Mert két ilyen alaptartó, amit semmire nem lehet rögzíteni, úgyhogy ezeket az alaptartókat használtam, valamint nem szikszalagot, hanem daktépet, tehát a igazi szürke ragasztószalagot, és azzal, hol a komra rögzítettem, hol pedig a síbotomnak a végére. És hát nagyon-nagyon-nagyon jó mulatság. Tényleg, nagyon jól. Ezt például én nem tudtam, hogy a GoPro az azon túl, hogy, hogy nemhogy 1080p-ben 60 fps sel tud rögzíteni, hanem 4K-t is tud 30 fps sel rögzíteni, tehát 4 k széles látószögű videókat tud felvenni, az bár az azért meglepő, hogy amikor ezt teszi, akkor forrósodik. Szóval, hogy nem csak ezt tudja, hanem fényképeket is lehet vele csinálni, továbbá sorozatfényképeket is lehet csinálni, ami azt hiszem 60 fps-ig működik, tehát egész jó pillanatfelvételeket is tud csinálni, illetve time et is tud. Úgyhogy ezek így együtt tényleg nagyjából mindenre alkalmassá teszik, és egy nagyon jól kitalált user interfészszel működik ez az egész. Nekem volt már néhány ilyen sportkamera a kezemben, olcsó és kínai gyártmányok voltak ezek, és azokat egyszerűen lehetetlen volt kezelni, mert két leddel és három gombbal kellett emlékezni, hogy most a két villanás, amiből kettő rövid és egy hosszú, az mit jelent éppen. Itt pedig van egy fekete-fehér LCD kijelző, és összesen három gomb. Ú, és az egyik gombnak a jelentőségét el sem mondtam, pedig az is nagyon menő. Ebben a GoPro Hero 3 Plusban ban van WiFi, ami azt jelenti, hogy nem ő csatlakozik egy WiFi hálózatra, hanem ő a WiFi router, és az okostelefonoddal csatlakozhatsz fel, és az okostelefonon futó app segítségével hát az okostelefont lényegében kijelzőként használhatod. Tehát magyarul megnézheted az éppen valóvá felszerelt kamerádnak a képét, hogy az úgy jó lesz-e. Így... hogy valahogy úgy ez a jószág, hogy, hogy most kezdjél el mondjuk lapse et csinálni? Igen, természetesen. Úgyhogy nem nyomkodod a fejedet közben? Így van, hát ezt mondom, hogy az okostelefonról elindíthatod. Hát az mondjuk úgy képzelem, hogy sílesiklás közben még mindig nem problémamentes. Hát nem, de ezt kicsit meg kell szokni, de ugye az ember azt csinálja, hogy a lejtő tetején bekapcsolja a kamerát, ami természetesen különböző hangerű pittyentésekkel jelzi, hogy elindult, tehát nem kell levegyed a sisakot ehhez, és aztán a végén megállítod, és aztán majd megvágod. Na, és nagyon jól jó lehet vele rögzíteni a síbot végére szerelt, kamera volt a kedvencem, mert az ember úgy tudja magát filmezni, hogy nem kell hozzá senki más, és bele jön a kamera, és olyan az egész, mint hogyha a síbotomon húzna valaki, miközben éri szállam a a léceken. De gyerekeket is rendelkezik, el nem, nem csak az elképzelés... Az nem hát, be fogod rendelkezésre, linkelni, ugye? Rendelkezésre, hanem majd mindenképpen egy, egy mintát... Linkelek, igen. Szóval, hogy a GoPro nagyon jó, nagyon szeretnék egy ilyet magamnak. Nagyon sajnálom, hogy 140 ezer forintba kerül egy ilyen uh -huh. kegyere, és ahhoz még nincsenek is meg ezek a kiegészítők. És egyébként még az volt a meglepő, hogy amikor elindultam, előtte gondoltam, beszerzem az alapvetően szükséges, tehát a sisakra rögzítő kütyüt, meg a, a síbot rögzítő kütyüt, egyenként ilyen 5-6 ezer forintos, vagy 7 000 forintos áron lehet ezeket megszerezni és két GoPro szaküzletben is voltam, mind a két azt mondták, hogy hátsági szezonban ezek elfogytak az utolsó darabig. Azaz, ebből ugye arra kell következtesünk, hogy Magyarországon, egy, vagy Budapesten létező GoPro community, van, és elkapkodják ezeket az igencsak drága kiegészítőket, amikor mennek síelni. Ezt azért majd akkor fogom teljesen elhinni, amikor a nem tudom én, a Kicsimál, fotók mellett a Facebookon megjelenik a Siklom Lea típusú videó is. Hát most én is fogok ilyet föltenni majd, ha végre időm marad arra, hogy de Egyébként még egyet el akartam mondani, hogy még egyre jó volt a GoPro. A síelésbe menett, hogy a gyerekeket valamivel félután beugrottunk a félután be Eh, ahol tilos fényképezni és videózni, de egy ilyen kicsikis vacakota, amit a zsebében tart az ember, azt ugye elő lehet húzgálni, és ezért lehet titokban felvételeket készíteni a, a freskókról, illetve a császári vécéről, ami egyébként vízablítéses volt, de csak a császár uralkodásának egy késői szakaszában szerelték be a palotába. Korábban ilyen nyeregre emlékeztető eh, fajánsz ülőkék voltak. Igen, ez, így, ez így most már teljesen az Egy élete című ilyen ávós oktatófilmekből összevágott ö, dokumentum jellegű filmre emlékeztet, hogy ho, hogyan, hogyan kell szakszerűen becsempészni a kémfényképezőgépet kém a múzeumba? Itt kéne majd a technikus kollégát, hogy halkan alájátszva a en James Bond témát, ha mód van rá, köszönjük. Szóval ilyen gopro síelni, meg általában sportolni, tényleg mindenféle rögzítőeszközön, mindenféle sporthoz kitalálták a saját rögzítőeszközét, hogy a vég, legvégletesebb példát mondjam, van például külön a horgászbotra való felszerelési lehetőség, amivel ugye egy széles látószögű 4K felbontású felvételt mutathatsz arról, amint be, bevágsz a snecinek. Azt hiszem, pont olyan van szívinek. Nem akartam mondani, hogy te egy cégben dolgozol, de a tömegtesztet követel, de valószínűleg nem csak magam nevében beszélek, amikor egyébként azt mondom, hogy de a tömegtesztet követel. Igen, Még azt kell, hogy legyen egy olyan GoPro, ami egy 20-as klasszikus, mármár hagyományosnak mondható sörös kockára felszerelhető, és figyeli azt, hogy hogyan veszed ki belőle. De ne időzünk túl sokat az én GoPro-jámmi környékén, úgyis véget érte róluk való beszélgethetőség. Ja, és van itt egy ilyen 30 ezer éves sokkal menőbb szerket. Nincsen semmi jó átkötés erre. Uh -huh. Nincs, de önmagában is teljes, teljes nonszensz az egész. Oké, okay. x-akták első év vagy nyolcadik rész. Az északi sarkörön kiolvasztanak egy régi vírust, az megfertőzi a kutatóbázist, és Mölder és Szkáli megy Megnézni, hogy mi is történt. Nem fogom ezt elemezni, de nagyjából ez történik most éppen. Egy 30 ezer éves vírust sikerült kifagyasztani a szibériai permafrostból, és, mint kiderült, még fertőz ez a vírus. Hát így, hogy felébresztettek, igen, pedig francia kutatók. Nagyon nyomasztó. De tőleg, nem. De, de mondjuk nézd, kurás, Biztos, nem? hogy fél tőlünk. Életében először találkozik a penicillinnel. Sikita, próbál visszaszorulni egy kis sarokba. Hát igen, de fordítva is igaz ez, hogy mi is életünkben először találkozunk vele. A szervezetünknek fogalmas nincs, hogy védekezzen. Békével jöttünk. Az ég még annyi csavar van, hogy, hogy a végén kiderül erről a vírus, hogy földön kívüli. Még ebben reménykedem. Hát egy dolog minden esetre kiderült róla, hogy őrült nagy. Ez egy ilyen giga-mega méretű vírus. Másfél mikron a hosszúsága, ami ami enyhe mikroszkópos nagyításban is jól látható báteszi őt, ami marha nagy. Lehet, hogy egyszerűen ez a megoldás, hogy olyan nagy a vírus, hogy nem fér be a, nem tudom hova, a vérlemezkéjén közé. Nem fogok rám mit mondani, tudod, ez az egy egész tényleg piszak nagy. Viszont van átkötés a következőre gyorsan, még most. Aztán lehet, hogy lecsúszunk róla, hogy többet beszélünk róla. Szóval, tudod, hogy minek a vírusa volt elég nagy ahhoz, hogy átférjen? Nem. Hát a brit, brit titkos szolgálatnak a, a yahoo -e hallgató vírusa. Jaj, igen, máshogy nem akartam én ezt kötni, de igen. Hát, kedves hallgatók, biztos minnyi láttátok láttatok azt a filmet, még hogy más is volt a címe, és más is volt a film is, ahol a titkosszolgálat, vagy a gonosz megakorporáció, vagy ö, egy terrorista. Mindenkinek lehallgatta a webkameraját, és nézte, amikor dugnak. Az a helyzet, hogy amit láttatok, az egy dokumentófilm volt, a britek csinálták. De Itt még van. az eredeti változatát is ennek, az a, a 1984-et is a britek csinálták. Szóval ez, ez, ez egy rik. ilyen szar remake. Igen, mindenstán rendkívül kínos. Én hónapok óta azt várom a, a Snowden-féle kiszivárogtatásoktól hogy ö, ez már nem lehet... Kínosabb, nem lehet égőbb, nem lehet erőltetettebb. Valahol elfogy fogni, fogni a dokumentum, és, és nem derül ki azt, hogy kémek fúrtak a lagutat, hogy nem is tudom, messze nőket kukoljanak a másik, másik oldali öltözőben. De ahogy most állunk, valószínűleg ebből is hír lesz két héten belül. Ez a webkamera lehallgatásos story, ez, ez pont ilyen. Teljesen nonszenz. Kidől a doksikból az, hogy gyakorlatilag értelmes információt nem tudtak bőle kiszedni, nem sikerült mögé arcfelismerést kapni és az idői része azzal telt el, hogy megpróbálták úgy elkülöníteni a képeket, hogy az elemzőknek ne azt kelljen nézni, illetve is tudják megnézni, de ezzel is felsültek. Azt azért tegyük hozzá, hogy nem az történt, hogy valamilyen vírus segítségével távolról bekapcsolták az amúgy üzemén kívül levő webkamerákat, hanem a Yahoo! chatet hallgatták le, amin webkamerán keresztül is lehetett egymással csatlani. Tehát konkrét chat beszélgetéseket, videóchat beszélgetéseket, <gül> rögzítettek valamilyen módon, ami mégis azért egyen jobb, mint hogyha, mint hogyha a webkamerában úgy néz ki, mintha nem menne, az valójában megy. Ja, de, mint kiderült, azt is tudjuk. Vagy azt is tudja csinálni az FBI például. Hát tudja, de hogy ez konkrétan ez az eset, ami egyébként 2008-ban kezdődött, és hogy volt? Másfél millió felhasználót érintett? 2012 végén még biztosan ment, de, de egyes Slidox -ok szerint még 2013-ban is folyt. És egy, egy olyan doksi van, amikor 18 talán millió felhasználót sikerült egy ilyen vizsgálat keretében megtekinteni. Nem tudjuk, hogy összesen mennyi restek a program hatása alá. Amit akkor most mondjuk ki a nevét, és Optic Nerve-nek nevezett el a brit lehallgatásra szakosodott részleg, igen, akik pedig be tudják kapcsolni a webkamerát úgy, hogy nevedd észre, az egy másik. Banda az nem a britek, az az FBI. Erről viszont egy 2013 decemberi hír van. Úgyhogy aki nem használja a húcsétet, az se legyen nyugodt. Igen, én egy időben komolyan játszottam a gondolatot, hogy egy szikszalag darabban leragasztam a webkamerát. Biztosan egy vírusuk, ami leszedi. A szikszalagot, vagy, vagy, vagy átlátnak rajta valamiféle infra megoldással. Vagy meg van törve a szikszalag, rögtön a gyárban hackkelték, meg is backdoor telepítettek bele. Megselepne amúgy. Hülyeségnek hangzik, de tök nem. Vagy pont Hülyeség... Hülyeségnek hangzik, de... És akkor itt van a, itt van a másik, hogy ugye minden, mindannyian feltétlétek a legújabb biztonsági frissítést a megre re meg iOS is. Igen, én igen. Oh, igen. Hiszen valamit leokéztem szolgati közlemény, azonnal tessék mindent abbahagyni, és azonnal feltelepíteni, mert vérci ki egy bent maradt plusz feltétel miatt, hogy lezáratlan, tehát nem volt bajuszba zárva az és ezért így furcsán jött ki a lépés, sattara, sattara. Mindenesetre egy olyan kódhiba van, ami akár még lehet szándékos is, de lehet, hogy hiba is, és nagyon ügyesen egyensúlyoz a kettő között, ami lehetővé tette azt, hogy rosszul aláírt, vagy aláíratlan elsőserelt tanúsítványokat is elfogadott a rendszer minden kérdés nélkül. Ami például a három és négy betűs szervezeteknek is előnyére válna. A tudod, hogy mi a, a véletlen és a hát belecsempészet hibaközött a különbség? Hát a, a moszkvai szabályok szerint ö, egyszer véletlen, kétszer, ö, hogy is van? Keres utána, addig elmondom, 10 millió dollár. Ugye ez volt az a pénz, amit az RSA remek cégnek kifizettek, amikor az elfeledkezett megfelelő módon kezelni dolgokat a saját ütkösításában. Ami azért volt nagyon vicces, mert most volt az rsa a konferenciája, ahol viszonylag hosszasan őket, oltogatta őket a, a felvezető speaker Stephen Colbert, és ezen röhögötve két napig az internet. De azért ezt ne felejtsük el, Colbert elvette a csekket és részt vett a konferencián, míg a csekket visszaadó emberek két utcával lejjebb szerveztek egy másik konferenciát. Egyszer véletlen, másodszor is akkor egy egybeesés, de a harmadik az már ellenséges cselekedet. És akkor itt van a kettő viszont, a véro, tényleg, tényleg breaking a hír, egy még ennél is kritikusabb biztonsági hibát találtak a, a GNU TLS libraryben, amit összes Linux distribúció használ, ami egy hasonló ilyen SSL meg, meg TLS euh, tanúsítványos hiba, még nem olvastam el, de, de ott is ilyen eléggé alap dolgokban van valami eléggé alap hiba benne felejtve. Hát, hm, ez az SSL erre most rájár a Rood. Uh, úgy tűnik, de uh, szerintem ez nem olyan nagyon érdekez, egyszerűen csak frissíteni kell aztán aztán, aztán reménykedni, hogy nem csak ennyi volt, amiről most tudunk, de aggasztó. Inkább a bizalom búl... rész egyébként az aggasztó dolognak, tehát eddig, eddig elhittük az internetnek az, a többé kevésbé úgy működik, ahogy mi gondoljuk, hogy működik, és az ilyen, nem is a lehallgatás, meg a zavar ebben a történetben, de szerintem már elmondtam ebben a műsorban egyszer, hanem is ebben az adásban. Hanem az a része, amikor, amikor egy infrastruktúri jellegű dolgokatásnak alá, az kínos, mert az majd érinteni fogja a netbankolásomat, a gmail-emet, az akármi. hát nem bízhattok ti semmiben drága feletestvéreim, a, ami árammal megy. És ez szerintem nem olyan nagy meglepetés, még nem is olyan nagy újdonság, Régebben is gondolhattuk, hogy ezeket a dolgokat valószínűleg meg lehet hekkelni. E, nagyjából azóta tudjuk ezt, amióta Mafia Boy egy elővárosi gyerekszobából bedöntötte a fél-amerikai internetet egy sima túlterheléses támadással. Ó, túlterheléses támadásból van jó hírem egyébként. Az jó El, hír? Hát nagyon érdekes. Ugye az internetnek megvan az a nagyon szép erdete hogy úgy építették fel akadémikusok és jóinduló fehér fehérköpenyes illatos cigarettet szívő vérnökök, hogy feltételezték azt, hogy mindenki jó fej lesz és úgy fogja használni, hogy ezt kell. Aztán az egész kikerült a fenébe az a, a világnak, és, és benne maradtak dolgok, például most azt találták meg úgynevezett kiberbűnözők, hogy a NTP, a Network Time protokollnak van egy olyan funkciója, ami arra való, hogy a számítógéped odaszól egy Network Time szervennek, az visszaküld pont a időt, az pedig hozzáállítja magát, és, és pontos lesz az idő Az időgépeden? Az idő a gépeden. A Tudtátok, eljön. hogy ma van az a nap, ami visszaérkezik Marti megtalálja jövőből. ezt a múlt tanásban is eszítetted. Hát akkor is az a nap volt. <tos> Ez szóval úgy működik, hogy küldesz egy network time servernek egy kérés, lehetőleg egy hamisított címmel, hogy ne hozzá érkezzen vissza az egyébként rendkívül válasz. Ő pedig visszaküld egy bitag nagy adatcsomagot, ami 260-szor nagyobb volt, mint amit adtak ki. <hállt> és hogyha ezt ráirányítod egy szegény ártatlan gépre, akkor és sok kérést küldesz a time akkor a szegény ártatlan gép, rá irányítottad, előbb-utóbb meg murdol. El. Ha, tehát a harmadik felek szervereit időszervereknek a felhasználásával lehet nagyon lőni. Úgyhogy te kevés sávszélséget raksz bele, és a harmadik fél szegény pedig nagyon sokat kap uh -huh. ez ehhez, ehhez ilyen schwarzenegersen lettem, hogy it is time, John O'Connor. <laughs> Nagyjában igen. Ó, és akkor van kapcsolódom viszonyosan hozzá, az Arnold C nevű játéknyelv, ami ilyen Arnold Schwarzenegger különböző filmjeiből megmaradt. félszavakat rakja össze egy ilyen játékprogramozási nyelvű. Oly olyan, reme olyan, olyan remek szinonimák vannak, hogy a false az I lied, a true a no problemo, a minusz helyett azt kell írni, hogy get down. Meg kell kérdezem ez egy imperatív nyelv? Igen. Oké. Okay. Hát ez nem olyan érdekes. Inkább egy egészen picit vicces csak, viszont az, hogy a Jurassic Parknak azt az ikonikus e, hack jelenetét megvalósították browserben, az már valami. De annál még egyáltalán viccesebb, nem tudom, hogy benne van a cikkben, nem görgettem az aljára. Igen, az egy Unix rendszer. Hogy az valóban egy Unix rendszer, és azt a csomagot, amiben a 3D-ben navigálnak az erőforrások között, azt... Hát még le lehet tölteni, csak keresned kell nagyon erős egy vasat, amin el is indul. Hm. Tehát az pont nem VFX volt, az, az a valóság, a tényigasság. Ha valakinek van otthon, Mi is volt, SG, akkor azon IRX futhatott, azt próbálja ki. Hm. Hát nem tudom, olyan unalmas síreket mondtak, nincs amérték es is a tartsajatokban. Ilyen szék mobiltelefonokról? Hát, nem, az nem, is nem, az nem, a pillanat is, de hogy csupa ilyen, ilyen hekkelős hülyeségről van szó. Mit szólsz ahhoz, hogyha azt mondom, hogy egy magyar cég ö, 10 eresányi pénzt vitt az amerikai kormánynak, és gondolom, a szelfizetés abban már vezetője? Igen, és gondolom, hogy ezt egy aktatáskában, nem is egy aktatáskában, mert rájuk inkább az lenne jellemző, hogy egy ilyen prezi feliratú sportáskában vitték azt a 100 millió dollárt. Nem 100 ezer, 100 millió dollár. 100 millió, 10 visit kapott az RSA, az én számámi jók voltak. Itt szeretném jelezni. Uh, igen, még Árvai Péterről van szó, és becsatlakoztak a Connect Id című, vagy Connect Ed, hogy jön ki a mi mindegy ismi, uh, programba, ami szegény rászoroló iskolákat és szegény rászoroló gyerekeket fog ellátni Prezivel, hogy aztán ők sikeresebbek, legyen az élet, sikeresebbek legyenek az életben, és jobban tudjanak kreatívan gondolkodni és probléma megoldani. Tehát az elmondható, a hoz, hogy Árvai Péter a, a magyar Nikolasz Negroponte. Nem, hát nem. azért annak egy szívük szeleten, mert azért Nikolász Negroponte csak számítógépeket akart vinni a, a elmaradott, vagy harmadik világ szegény gyerekeinek. Itt meg De az amelyikor iskolásoknak történt, viszünk prezi előfizetést De nézzük máshol, Árvai Péter a magyar okoslány egyébként. Hogy azért egy olyan Bocsánat, ha jól igen. megnéztek a prezi honlapján, akkor eddig is kínált. Ugyanis ö, oktatók és diákok, hogyha volt egy iskolai e-mail cím, akkor eddig is igényelhettek ingyenes prezit. Ez pontosan így van, csak hogy ezen túl az ez egy ilyen csomag részeként minden oktatási intézménynek, illetve azt hiszem, hogy, hogy iskolának, tehát hogy és közök fogálni. rendelkezésére fog állni. Nem mindent. Akik a programban részt vesznek, de hogy ez egy ilyen Szóval ez egy ilyen csomag lesz, tehát nem az van, hogy ő neki kell igényelni, hanem kész megkapják default ami ezért nem olyan rossz az iskolának se, de természetesen a prezinek az igazán jó, hiszen a felhasználók, akik, akik az iskolában rászoknak a prezire, úgyis mint kapudrogon keresztül azok, amikor elhagyják az iskolát, akkor már nem bírják, hogy ne fizessék be azt a 60 dollárt az éves előfizetési díjként. Azért rászoruló iskolás mondatban a kapudrog használni, <gül> <gül> keresse egy sarkot és állját <gül> Minden esetre így lehetett elérni egyrészt azt, hogy Árvai Péter valóban egyrészt nyakkendőben és hagyományos öltönyben legyen látható, amire azért korábban szerintem nem sok példa volt legalábbis a fényképeken. Másrészt, hogy, hogy egy csodálatos trollcun, amit indítson, vagy ráncsom magára ezzel, ami szerint is ez a nyomorult magyar féreg, hogy képzelhette, hogy 100 millió dollárját odaadja az amerikaiaknak, miért nem itthon vesz belőle lélegeztetőgépeket. A kommentelők nem pontosan értették azt, hogy amikor 100 millió dollár értékben prezi felajánlást ajánlott fel, akkor lényegében semmilyen anyagi... Ez a 100 millió az forint az értékben az... prezi felajánlás, ez olyan szerencsékelég juzalomnak hangzik nekem. 100 millió dollár. És a szerencsekerék, de a, a ettől még látom azt, hogy a, a széles mosolyú ex-fogorvosnő, hogy, hogy, hogy mutatja az ajándékot körbe, majd adja vissza a szót a Viktornak. Pétert a forró öltöztette. A fogorvosnő pedig mentő ápoló valójában. Mentőorvos volt annó. Na mindesetre halálügyes, azt kell mondjam, tehát az a hétvége nagyon ügyes lépése volt az egész precíz dolog. Én egyébként úgy gondolom, illetve úgy tudom, hogy ez nem ügyesség dolog, hanem nagyon sok munka. Tehát bekerülni egy ilyen programba, az nem a, a, az amerikai kormányzat esdeklésére ilyen fitymáló azt mondja, hogy na jó legyen, egyféne kaptok valamit, hanem, hogy nagyon sokat kell talpalnia azért a, a felajánlónak, hogy bekerülhessen. Azt onnan tudom, hogy a Leonardo, tudjátok, az a 3 d e, modellező, magyar modellező dolog, aminek éppen a, e, mindegy is nem akar A második mi. eljövetelét várjuk. Aminek a második eljövetelét várjuk, és ö, olyan hírességek léptek be a vezetői közé, pontosabban elnöki posztot, ott, mint Simu György, az origó egykori vezetője. Szóval, hogy, hogy Leonardo is megpróbálkozott. Nem is, nem, bocsánat, nem a Leonardo, hanem van az az online kísérletes eh, magyar startup nem a neve. A Webcam Laboratories? A Webcam Laboratories, az az? Az pontosan. Így van, és ők azok, akik megpróbáltak bekerülni New York Állam iskoláinak az oktatási csomagjába. és Aztán talán sikerült is, de végtelen eh, kapcsolatrendszeren és kapaszkodáson keresztül. Ott az volt a parógya, hogy ahhoz hardware kellett. Hát egy webkamera. Hát Ez egy webkamera, egy meg kísérleti eszköz, meg azaz nagyon ügyes volt, őrületesen vártam azt, hogy legyen belőle valami. De és hát, kis. Nem látni sehol. Tehát nincs róla az itthon, itthon, de az USA-ban USA sikereket érte a tavaly, én úgy tudom. A USA hírportálokon se jött szembe. Hát, hogy lehet, hogy cégként sikeres, csak azt mondom, hogy nincs erről a szó. Hát így vagy úgy most a Prezi minden esetre bekerült ebbe a körbe, és. Tényleg két legyetett egy sem, mert az összes hülyéről kiderítette, hogy teljesen hülyék, mármint a magyar troll kommentelők táborában, illetve saját maguknak egy ilyen userbázis nevelő eszközrendszert sikerült, hogy kibumlizzanak. Lényegében a bevételi részéről való lemondással. Ez tökéletes marketing szerintem is. Tök jó, már csak egy jó termék lenne szükségük. Erről hosszabb vitatkozhatnánk én. Szívből védeném a prezit még sokáig, még akkor is, hogyha a mai prezit kevésbé szeretem, mint az egy-két évvel az előtti prezit. A Zebrát is hogy kivették belőle? Mert a például a Zebra is hiányzik nekem is nagyon, meg egyáltalán az egész egyre jobban PowerPoint-izálódik, de még így is egy nagyon szerethető valaminek találom. Egyik neve elhallgatását kérő ismerősünk csinálta meg egyébként azt, amikor munkát keresett, hogy preziben kérték az ön életrajzát, és hosszú munkával betördett két állnégyes oldányi bulletpointot Prezibe, majd elküldte. Azt hogy nem írták vissza. Igen, ez nagy pangság végül is. Egy, igen, egy, egy, tehát egy olyan helyre jelentkezni, amit így már a jelentkezésben kinyilvánítod, hogy nagyon lenézel és utálsz. Menő. Na de, a, ha már ilyen gyűlölt termékekről van szó, amelyek valami nem gyűlölt dolgot csinálnak... Igen, Facebookos hír van. Nem, nem, nem, nem, nem, nem valójában nem, office hír van. És a, a, a Facebook csak annyiban keveredik ide, azért írtam ezt a szót, mert hogy a, bejelentették az Office idénre tervezett újdonságait, és az egyik ilyen újdonság az az, hogy az Office-ban közösségi funkciók lesznek. S ennyit láttam a hír címében, és rákattintottam, megnézendő, hogy, hogy na vajon mit ért a Microsoft azon, hogy közösségi funkciókat tesz az office-ba. Mégpedig azokat, amit egyébként is olyan sokat keresünk, tudván, hogy az emberek, pontosabban a munkavállalók nagy része egy idő után, hogyha nincs valamilyen vállalati kommunikációs rendszer, az e-mailzés helyet keresnek valami közösségi média platformot, például a Facebookot, és ott kezdenek egymással kommunikálni különféle kérdésekről, például a munkáról is, ezt intézményesíti az Office. Egyébként azért érdekes, mert ugye pár évvel ezelőtt talán inkább csak egy-mint két évvel ezelőtt a Microsoft megérte a Yammer, vagy Jammer nevű pontosan erre a célra szolgáló, tehát vállalati, zárt közösségi média felület rendszert, és azt olyan komolyan elkezdte használni, hogy most azt is bejelentették, hogy a sharepoint e, már nem folytatják tovább, és a már veszi át a SharePoint funkciót szép lassan. Egy kicsit azért egy ilyen e, enyhe 90-es évek e, sportzakós érzésem van nekem. Ez a vállalati intranet e, és kisbarátai, és nagyon úgy kezeli az egészt, és értem persze, hogy miért, és múlt is szempontból biztos, hogy van ennek teteje, hogy e, hogy hisznek ebben a munkahely, élet, stb. ketté választásban, és az emberek majd más Munkáról beszélgetni a munkatársaikkal, meg életre beszélgetni a barátaikkal. Nézd, a másik az, hogy ha nem hiszel a munka élet szétfelasztásban, akkor jó a tengerparton dolgozni? Hát Itt igen, igen. Vagyok, hogy fogok a tengerparton dolgozni, már dolgoztam tengerparton. De kell azért lásd be, hogy azt a munkát, amit te végzel, sokkal nehezebb szétválasztani, vagy elválasztani a magánéletettől, mint egy csomó más munkát amit még nagyon könnyen lehet, és az ember nem is feltétlenül akarja, hogy összekeveredje, mint hogy jó szívvel vesszük, hogyha munkaügyekről a céges e-mail címünken levelezünk, még nem munkaügyünkről a magán címeinken. Én semmiképpen nem szeretném, hogyha a Facebook falamon felfeltudeneznének még úgyis, hogyha pedig most is ez történik, hiszen a mi közös munkájunk is, a Facebookon vezet egy olyan zárcsoportot, amiben egy csomó mindent megoszt egymással. Komolyan? A Facebook valamon nem feltétlen, de ugyanazok az emberek viszont kérlehetetlenül fel fognak tűnni. Azzal nincs is de semmi Mindenképpen duplikáljuk ezt a dolgot. Azzal nincs is semmi baj, bár azért azon sok kollégám nevetett annak idején, hogyha valamilyen tárgyalásra vártunk egy, egy komoly cégtől érkező, de korábban nem ismert itt csak a nevét felvonultató hölgyet, akkor én hajlamos voltam mindig megnézni a Facebookon, mielőtt ott odáért, vagy esetleg már ott a tárgyaláson, hogy, hogy vajon pakolta fel magáról egyáltalán nem bizniszkonform képeket a Facebookra, és sokszor jót nevettem ezen, tehát azért ez nem feltétlenül jó, hogy ez a kettő egymásba türemkedik, mert hogy ostoba a szituáció belőle. Egyrészt igen, másrészt pedig helyet cseréltünk ebben az eszmecserében, hogy mindig visszatér a Metiben, mert hogy én meg azt látom, hogy viszonylag örülök hogy pár éve még volt ez a feszengés, hogy, hogy mi lesz majd, amikor a HR-esek megnézik a Facebook Facebookodat, és azt mondják, hogy te jó Isten, te ittál az egyetemen, és hogy lassan mindenki volt az egyetemen, és nem tudnak olyan embert felvenni, aki nem, és lassan tártalanál válik ez a beszélgetés ismét. Persze a nem biznisz konform képek azért egy nagyon széles skálán tudnak mozogni. Igen, és akkor tovább toljuk a borítékot a nem tudom, Snapchat-ről lementett képekre. Hát igen, igen, természetesen igazatok van. Én mégis tartanám azt, hogy, hogy, a, hogy a munkával kapcsolatban valahogy, az, az tök jó, hogyha egy ilyen másik platformon lehet kommunikálni, még akkor is, hogyha az a platform funkcióiban, meg, meg akár a kinézetőben is hasonlít a életünkben megszokott közösségi platformokra, ezért más szabályok kell, hogy működjenek. A, a Facebookon egyáltalán nem akarnék egy csomó olyan e, képességet vagy ilyen megosztani magamról, meg egy vállalati interneten fontos lehet, mivel lehet hozzám fordulni, mihez értek, mi az a, milyen kapcsolatrendszerem van, kit tudok elérni adott esetben. Az utóbbiakat már tudjuk a Facebookról. Ruthless, killer és francia szakács. <gül> <gül> de de itt, ki... igen, értem. E, Tudom, kettő? Egyébként... Mondd telefonból, de kezelhető módon. Ezt azóta sem oldottam meg, viszont cégesen folyamatosan nem van merülve legalább. Látod, itt van például egy szelet, amire te is azt mondtad, hogy kettő kellene belőle. Én uh, ugyanezt látom a, a közösségi médián, és már csak azért is, mert hogy a, a céges közösségi médiánál ott kéne legyenek azok a dokumentumok, amikről a beszélgetés folyik, eh, amik a mi esetünkben nagyon sok esetben egyszerűen csak újságcikkek a világ számos pontjáról, és ezért tényleg összemosódhat a, a két réteg, de amikor ezek mondjuk nagy Excel táblák benne bonyolult számításokkal, akkor annak semmi helyen nincsen a, azon a Facebook falon, amit esténként olvasom. Ezt ilyettem, hogy hogyha nagy Excel táblákat látok, akkor mindig mutatnékon van. Na de, hogy akkor ezzel vissza is az Office-hoz, szóval szerintem az tök jó, az jó irány a Microsoft-tól, hogy az Office-ban ilyen jellegű vállalati intranet funkciókat próbál beszervezni Office Graph néven egyébként, ami egy vicces elnevezésnek találok, ugye a Facebooknál is. gráfnak hívják a keresőszolgáltatást, vagy a keresőrendszert. Bányászolni nem is adatot a titkárnőről. Igen, igen, de csak korporát adatokat, amik a alattérő levő adatokat. <gül> igen. Igen, végig gombolt blúz és térd alattérő szoknya adatok. Ez van most a Microsoft házatáján. meg egyébként olvastam egy olyat is, ez is mai hír, hogy, hogy a, az új Microsoft CEO nagy arányú átalakításukat tervez a felső vezetésben, és két eh, híres vezető is távozik, illetve sokan új beosztást, új pozíciót kapnak. Szóval rendrakás kezdődik a Microsoft házatáján új valami Apple-os is lelép, de azt hiszem, hogy ilyen CFO vagy ilyesmi. Reggel láttam fél szemmel és nem ítéltem hírnek. Hát akkor ezt talán most tárgyaljuk ki nagyon részletesen. Egy fél módban gondoltam, csak annak sen, vannak igazi, faszam híreink, még hogyha az első az egy picit állott is annyira, hogy most már zsugorfóliában tárva őket a nevadai sivatagban. A12-es és sr 71 es linket kaptunk az előző adás után. Az előtti adás után. Ráadásul. Igen. Annélkül, hogy adásnaplót írtunk volna ráadásul, azért én kérek most ebben a pillanatban elnézést, és még egy tudom, hogy lógunk. Télozgás még! Nem Úgy akartam ráthúzni ezt... a vizes de hát igen, tehát egy a Gáspár Lóg, a száma a következő 0620, <gül> <gül> és itt tuk a hátralevő levő hadszámjegyet, szóval, hogy, hogy beszéltünk az SR-71-esről, ami egy nagyon gyorsan, nagyon magasan repülő, kémrepülőgép volt, és ezen felbúzdulva egy kedves olvasónk küldött egy rendkívül jó kis cikket a vízmodóról ami az SR-71-es előd repülőgépét, az A-12-est repülő egykori pilóta visszaemlékezéséről szól, pontosan hogy interjú ezzel a veterán pilótával, ilyen repülőszerelmeseknek igazi csemege ez az olvasmány. Viszont kaptunk még két közlekedési eszközt, ami, ami szerintem igazán izgalmas, igazán jól néz ki mind a kettő egyik se ilyen kreált baromság, hanem tényleg a jövő biciklipótlékait lehet bennük látni. Hát, hát, hát, hát. Fogunk majd kötekedni, de mindenképpen köszönjük meg, hogy a Dorkianak, hogy átküldte ezeket. Rögtön az első a Zoomer nevű cucca, amely gyűjtött a Kickstarter-en pénzt, és nem tudom, hogy megszerezték de biztos, mert azért mindig megszerzik a pénzt, ami egy elektromotoros, háromkerekű nagyon roller. ügyesen bedőlős a két hátsó kereket, nagyon ügyesen billentős roller. Igen, ez valahogy az összes eleme ismert innen-onnan, mert ugye, ahogy kanyarodik, az nagyon ismert a BMW-nek arról a bizonyos egyébként széles motorjáról, ami elő és hától is két-két egymás mellé szerelt kereket, egy keréken gurul, és erre egy ilyen zárt, tehát legalábbis védett felépítményt készítettek, és ezzel is úgy lehetett bedőlni a kanyarban, hogy, hogy valahogy a, a négy kerék az lent maradt a földön, de a, a kaszni az bedőlt. és ugyanezt a, ezt a kanyar technikát alkalmazza a zoomer is. Ugyanakkor pont úgy néz ki, mint egy gyerekroller, azzal a hogy ezt nem kell lábbal hajtani. Mert még ráadásul akkumulátoros is. Hanem egy 20 mérföld per órát, ami 30-valahány kilométer per órás, a szóval a vége. És 40 mérföldet tud megtenni egy töltéssel. Egy és, 4 órat feltörtődik. Városa, és 4 órát feltöltődik. És 4 órát feltöltődik. Ez nagyon menő. 40 mérföld, az rengeteg. Azt hát, hogy két óra használat viszont. Igen, de hová nem érzed a Pesten két óra, két óra alatt, hogy a 30 um, Jó. Hát lényegében sima biciklivel is uh, uh, Délpestről, észak-Budára. Bő egy óra alatt oda lehető. Ami sokkal viccesebb egyébként az, hogy, hogy mennyire amerikai ennek az egész a bemutató videója. Ezt majd nézzél a kedves hallgatók is, mit ismét videóra fog veszelni. Ez ja igen, ez nem, szóval... nem közlekedési eszközként van bemutatva. Uh, nem is az, hanem Elővárosi közlekedési eszközként például mutatják, van egy olyan része, viszont akkor, amikor ezt a nagyon nagy vasalódeszkaméretű kormányjal felszerelt eszközt a csávó cigőli a helyi hévre, Csaj, de igen. Akkor hangosan röhögtem, mert hogy ez a, az ország, ahol annyira kevesen használják az elővárosi közlekedési hogy fel lehet szállni a vasalódeszkával, aminek kerekei vannak. Én egyébként tényleg kicsit olyan érzés, mint egy kis polszk itt tolna be a <laughs> A felhasználó, a kedves az egy kis, kis, kis poszt, hogy rakunk bele elektromotort meg lenne kickstartereztetni. A simán, az nagyon jó ötlet. Tényleg. Az új magyar-lengyel puli. Igen, igen. Köszönjük és legyünk nagyon gazdagok holnapra. <gül> hát addig is a, ez a, a Zoomerről még egyébként az a furcsaság ragadta meg a figyelmemet, hogy a bemutató videóban a két founder eh, motorozgat ezen jobbra balra bedőlve de nem is ez az érdekes, hanem mesélnek arról, nagyon szeretnek motorozni. És egyébként innen jön a szakértelmük az ilyen bedőlős rólelezésben. És amint ezt bemutatják, az egyik az egy ilyen, hát egy olyan piros pólót visel, aminek a hátán egy hatalmas fehér vaskereszt látható. Nem is vaskereszt, hanem hm, az melyik is az a kereszt, amelyik ilyen szélesedő. Az a vas kereszt, nem. Szélesedő talpas, fekete. Így van. Na, szóval egy ilyen keresztet, tehát egy stilizált náci jelképet, de hát, amit egyébként bőrös motorosok igazán szívesen szoktak viselni, de nem piros alapon fehér vonallal meghúzva, tehát az egész ilyen borzasztó elemelt utalása arra, hogy a jövő menő motorosa egy zúmeres fickó lesz, szerintem gyönyörű hogy maga az ezt a jelkép az szíven ütött egy kicsit. Egy zárólés megtezésem van, hogy a Faskersz alapvetően katonai kitüntetés volt, tehát nem kizárólag náciknak lehetett adni. Igen, tudom, de hogy hajlamosak vagyunk azzal a második világháborús német katonasággal azonosítani, amely egyébként egy jó részt a nácik vagy egy részt a nácik alatt működött. Igen, elfogadom. Na de, hogy ez volt az egyik eszköz, és aztán van egy másik eszközöm, meg pont az ellenkezője, bár ez is bicikli alapokon nyugszik. A másik pedig egyesíti a roller és a szobabicikli összes hátrányát. Raj, nem hmm. lehet ilyen. Biciklivel érkezel, és szexi feneked lesz. Mit akarsz még? Így van, ez nem is, nem is a. Hogy mondtad a Roller és a szobabicikli? szobabicikli. Pedig ez Bocsát, az szabicikli. a lépegetőgép. Elépzitrénernek el, el, el el hívják, minden. De ez, ez nem egy közlekedési eszköz, ez nem is közlekedési nem, eszköz. Ez egy sporteszköz. Egy ilyen hobbyista, vagy nem, nem, nem tudom, ez egy ilyen nagyon. Ez egy olyan közlekedési eszköz, ami megizzadt. De egyébként a bicikli is egy ilyen közlekedési eszköz, ha csak nem nagyon-nagyon kényelmesen tekezt. Viszont szemben a biciklivel, ami lényegében kizárólag a, a vádlit és a combokat edzi, ez egy, ez egy elipszi tréner, amivel közlekedni, vagy haladni lehet. Ez szerintem nagyon jó. Én azt mondom, hogy aki, aki ilyennel közlekedik, az ne lepődjön meg, hogyha egy be borítva az útra. Nézd, bármilyen és eszköz, ez amivel... Nem teljesen borítva. fenyegetésként mondtam, de benne de volt. Egy vagy gyalogolni az alpoknak a legmagasabb még lebít a manezett hágójára, amiről a videó is van, azt el kell ismerni. Engem azt érdekel, hogyha konkrétan egy azért, evezős gépen húzza fel magad a csávok, hogyha ide hajlandó felmenni ezzel a cuccal, elismerésem kész. V Veregesük vállóan hagyja egyáltalán. Egyébként egy evezős bicikli az nem lenne képség. Kicsit olyan, mint a fekvőbicikli, tök olyan, mint a hiszen annak is olyan változata, amit kézzel kell tekerni. Az inkubens, azt például teljesen nem értem, tehát az egy tökéletesen felfoghatatlan gép. A bicikli. Igen, hogy belefekszel, onnantól, hogy teljesen védtelen vagy, ellenben hülyén nézel ki. Tehát még csak nem is fixzi, Úgy. hogy legalább menő voltál három éve vele. De sokkal kényelmesed tekerni, egyáltalán nem fájdul meg a feneket hosszabb távon sem. De egészen addig, még nem vesz része egy kiforduló autós, mert olyan alacsonyan vagy. Hát de ezért hordanak ezek a biciklik egy nagy antennáta végükön a tetején, egy piros zászlóval, pont azt a célt hogy észrevegyék az autósok is. Amit észrevesznek Gáspár, akkor viszont, hogyha a láthatósága fontos, az a magas biciklik. <gül> Igen, hát ami, na az viszont tényleg nagyon ijesztő dolog. Igen, őket sem tudom egészen pontosan, mit csinálnak az életben, de még nem láttam felbúkó magas biciklistát, vagy azonnal meghalnak, azt nem hiszem, vagy pedig sokkal biztonságosabb, mint én hiszem. A, az nem, nem én... láttál elég magas biciklistát. De... Ez is lehet amúgy. Ugyanaz, hogy egyet látjuk körbe-körbe. elgázoltak már, nem hiszem. Ez biztos, hogy jó valamire kell, hogy legyen. Nem, az a része érdekes egyébként, hogy a, a default bicikliforma az az 1880-as évek óta gyakorlatilag változatlan. Mert ez egy tőle. rendkívül célszerű, egyszerű dolog amúgy. Aha. Lehet bármivel csinálni, múltkor jött szem az interneten ö, bambuszból készült szanga, ami aztán tényleg nálam az izé van, a fürdőszobai polcban bambuszból, és, és bicikét is lehet abban a anyagból csinálni, ez olyan csodálatos dolog. És működik. És lehet bele high szerelni, mint a, a, a stringbike-ból, ami a tavalyi évnek a magyar felfedezése volt, az a elasztikus el, el, el, el, el, el, el, drótokkal rángatott, hátsó kerekű És a, a lényeg az marad Uh -huh. Hát ugyanígy, amik most jönnek, azok is működnek, és az bennük a jó. Uh, a, a, fú, hát ez végre tényleg nekem való hírek, az én kedvenc mobiltelefonjám jönnek egy sorba, de most kivételesen nem csak uh, processzormagokról fogunk beszélni, meg, meg két színkártyáról, meg ilyesmi, hanem értelmes, szerintem magában is értelmes dolgokról. Kicsit elhataszkodtam most, hogy mit fogsz mondani. Hát a. Nagy kiázzók. Jotafon 2.0. A Jótafon második kiadása, a ról, aki még nem hallott, bár talán tőlünk is hallhatott róla, az egy orosz projekt, ami lényeg az volt, hogy egy ötintse sokos telefonnak a fedlapjára, tehát a hátlapjára egy e-jén kijelzőt szereltek. És ennek most elkészült a második verziója, ami, ami már egy évelt e fedlap, és nem kijelzőnek látszik, hanem lényegében a, a hátlap maga kijelzőként funkcionál, pedig elén kijelzőként, és azt mondják, hogy arra jó, és azt én nagyon értem, hogy egy csomó információ miatt nem kell bekapcsolnunk és kikapcsolnunk a telefon folyton, mert hogy csak elő kell vegyük és ránézni a hátlapjára, ami mutatja ilyen az idő, meg a dátum, meg a következő app mentjeinknek a felsorolása, Mindazok a dolgok, amik nem frissülnek több másodpercnél gyorsabban. Az idő például frissül. Hát igen, de ez csak percenként frissül az időnek az a része, ami minket érdekel valójában. És végső esetben még könyvet is lehet olvasni a hátlapján, hogyha valaki erre vágyna. Szóval ez tök jó, Igazán az a tök jó hogy ez egy ilyen koncepció volt, egy ilyen dizájnkoncepció. koncepció, amit viszont megvalósítottak, sőt, odaig jutottak, hogy el is adták, és odaig jutottak tovább, hogy a második finomított változatot is elkészítették. Tehát egy megvalósult dizánykoncepció, ami olyan ritka ezeknél az, az ilyen feltörekvő vállalatoknál. Az hogy ez igazán most, most szépnek tűnik. Aha. Én is egy picit megijesztem, hogy kiesett a számon ez a mondat, de valójában nem csúnya használhatónak tűnik, Pont az, amit mondtál, azok az információk, amikre amik nincsen mindig szükség, vagy amikhez nem akarom bekapcsolni a telefonokat, az, az rám nem igaz, mert, mert ezek nem annyira információk, a nem érdekli. Ellenben a mondjuk egy normális mérkijelzés, hogy jött -e valami új, kell-e valami foglalkozni, vagy még inkább a ugye nem kell foglalkozni semmivel, az egy tök jó, az, amit az a óra mellett el szoktam mondani mindig, hogy, hogy gyorsan tud ellenézni, nincsen semmi fontos, foglalkozhat a dolgoddal. Gyorsan, és egyébként a... a... Azzal spórolhatsz a legtöbbet, ami egyébként az okostelefonoknál a legnagyobb hiány az energiával, mert ugye az eljén kijelző az csak a kép megváltoztatásakor fogyaszt energia, tehát nagyon keveset fogyaszt. Úgyhogy nem kell a teljes háttérvilágítást felkapcsolnod, meg a kijelzőt is, ahhoz, hogy megtudd, hogy mennyi az idő, vagy hogy érkezett a új mélat. Jól értem, hogy ez a készülék, ez arról szól, hogy hát ez az egész okos óra dolog, ez egy butaság, de azokat a dolgokat, amiket az okos órára raknánk, az tulajdonképpen miért nem rakjuk ki mégis a mobiltelefonra? És egy ilyen furcsa a kettő között? Szerintem nem. ez nem erről szól. Az okos óra emellé odafér. Az okos órának ugye az elég, hogy nem kell elővenni a telefont, ez meg azt mondja, hogy elő kell venni, csak bizonyos információk megszerzősért nem kell annyi energiát pazarolni, mint amit egyébként pazarolni szoktunk ma. A szegény ember órai egyébként a lekapcsolat csengőhang és kikapcsolt rezgőmód, ez, ez inkább egy információs dolog. És, és aggasztó is egy picit azt, hogy még a honlapon nem is látni ezt az eszközt, tehát a 2.0-at, mintha még nem árusítanák. Az 10 nulla pedig valami 500 euróba kerül, ami egy picit több annál, mint amit az, az ember telefonra szán, de tök drukkolok nekik. És a következő dolognak, a projekt projektarának is drukkolsz? Nem, nem, azt hiszem, én még mindig egy óriási hazugságnak érzem. Igen. Uh, ugye ez az a telefonkoncepció, ami a cserélhető vagy moduláris felépítés jókos telefonról szól. a Google karolta fel, és most a, már az ad korábbi adásokban rögtseltünk ezen, hogy ez mennyire egy ilyen uh, marhaságnak tűnő és végig nem gondol dolognak tűnő projekt, de a Google úgy látszik komolyan gondolja, felkarolta olyan szinten, hogy... Uh, fejlesztői szervez köré és e, prototípust is készítettek már a projektorából, amiben tehát a, az alapkészülék egy nagyon e, buta okos telefon, buta modulóból, egy egyszerű, vagy olcsó modulóból áll, és aztán az igények növekedésével e, fejleszthető a telefon azzal, hogy kicseréljük egyik-másik modulját, illetve összerakható egy egyéni igényeknek megfelelő telefon is belőle, és ez vonzó, azt a, ezzel foglalkozó cikkek is taglalják, hogy ez nyilván kompromisszumokkal jár, és ezért cserében majd nem lehet az fogyasztásra, mint az energiafogyasztásra, és felhasználásra, optimalizálni a telefont sem a vékonyságra, Tehát a vékonyság az tényleg nem olyan fontos, és egyszer majd lesznek jobb akkumulátorok is. De a... neked tetszeni fog biztos Feri, mert még nagyobb kijelződ lett akkor be, belerakni, mert egyszer nem lehet kisebbre se venni. Nem, hát a tehát ez egy tincses cucc volt a, a prototípus is, csak vastagabb volt, mint a szokásos, vagy manapság szokásos telefonok. Épp ti beszéltél arról a múlt héten, hogy, hogy a, a, a vékonyság, mint, mint meghatározó tényező a telefonoknál, az egy marketingesek által kitalált nem valódi igény. Ahogy a tepsi telefon is. Igen, ugyanakkor ebből a parából most már három méret lesz, hogy jól olvastam. Tehát, hogyha, ha mégis arra jössz rá, hogy neked egy nagyobb telefon kéne, akkor kipattingatod a csipeket a, a mostaniból, veszel hozzá egy nagyobb ezért, lapkát, és abba pattingatod vissza. Járja a kithez forrasztópáka? Uh, nagyon olcsó lehet már egészen jó forrasztópákákat kapni. Nem ez lesz a probléma. De nem jár hozzá egyébként, hiszen itt ilyen, össze, vagy egy ilyen, egy ilyen közös adatbuszos összepattintós uh, szabványról van szó. Két probléma van egyébként vele. Az egyik, hogy az adás kezdet előtt pont mondtam nektek, hogy telefonvásárlás előtt állok, vagy gondolkodom rajta, vagy legalábbis most itt elegem az aktuális telefonomból, és nem vagyok az az ember, aki gyakorta cserélni a telefont, mert egy eszközöm amúgy mint a kalapács. És, és nem egy alkatrészsel vagyok elégedetlen, hanem úgy általában az egészet dobnám ki a fenébe. A másik pedig, hogy... Úgy nagyjából még emlékszem a, az asztali PC üzemben tartásnak arra a részére, amikor egyes alkatrészek nem barátkoztak egymással. És az, hogy ez nem tűnt teljesen az életből el, azt, azt onnan gyanítom, hogy az elmúlt héten kerestem egy olyan hibát, amiről kiderült, hogy valószínűleg az utángyártott kínai monitor adapter az, az ami a bele letiltja a Wi-Fi-t, amely mondhatnak, semmilyen értelme nincsen semmilyen értelmes világban, viszont így van. Hát... Lehet, hogy fenyegeti ez a, ez a jelenség csokor a projektorát, tehát az összeállhatós mobiltelefonokat, de én egyébként nem is abban látom a, az értelmet, hogy fejleszthető a telefonban. Az is megfontolandó, hogy, hogy nem kell kidobni a, a megszokott telefonodat, hanem csak egy processzort kell benne cserélni, vagy, vagy egy nagyobb memóriamodult beletolni, és visszatér az erejé, és újra használhatóvá válik, és például így a, te most éppen lassan kidobásra ítélődő telefonod is megmenthető lenne, hiszen ott tényleg csak memóriát kéne növelni ahhoz, hogy az új rendszerek futhassanak rajta. Hanem nekem azt tetszik, hogy, hogy személyre szabható telefont készíthetek. Tehát, hogy valami módon reagálni tud arra a helyzetre, hogy mondjuk én jó fényképezőgépet akarok a... Tehát, jó, tehát szeretnék egy Moto G, ami egy közepesen buta-okos telefon, és amin van, és mindennel elégedett vagyok úgy, ahogy van, minden pontosan. Tehát nem, nem kér, szeretnék nagyobb processzok, nem szeretnék nagyobb memóriát, de azt szeretném, hogy jobban Tudja el a fényképezni. Tehát semmi más nem cserélnek ki benne, csak a fényképezőgépet. És akkor veszünk neked egy fényképezőgépet nálad? Nem, nem, nem, de ez egy másik fényképezőgép. És még ijesztő, hogy egyébként így most kattintottam közben a Virgin, onnan az a hír származik, hogy azzal engedték be, hogy ez majd 50 dolláros kezdőállam lehet elérhető ez a telefon. És a egyszerre sokkal jobb, többet tudó, moduláris, és közben rendkívül olcsó, az, az megint egy ilyen nehezen hihető dolog. Tehát ha azt mondják valamire, hogy ez Sokkal jobb, mint ami piacon van, hosszabb ideig fog téged szolgálni, cserébe drágább fizesd ki ezt a pénzt, és mellérek egy márkát, aminek ezt mondjuk elhiszem, és jól nem veszek kicsi egy robotgépet, mert nem használom annyit, akkor azt tudom mondani, hogy oké. Okay. De ez a olcsóbb és jobb és amúgy is ez ilyen, ez ilyen gyanús dolog. Hát ez egy üzleti modell, ami arról szól, hogy hogy ugye ezzel a rendszerrel eladnak neked egy telefont, meg még plusz két processzort, meg még plusz egy memóriakecset. Tehát, hogy nem, nem egy telefont veszel meg, hanem valójában háromat, úgyhogy lehet nyomott áron adni, mert a plusz bevásárlásaidól végül mégis csak kicsengeted a megfelelőenységi profitot. Hát az a kérdés, hogy miatt fogok egyszer a piaci árat fizetni? Hát nyilván a, a csere processzorért, meg a nagyobb memóriáért. Vagy kidobom fenébe, és veszek egy új új processzorral, az akkor 50 dollárért. Hmm. Megfontolandó, amit mondasz. Ha hogyha már így egyébként az árral van bajod, akkor, akkor elmondom azt a, azt a kütyüt, ami, ami valahogy ilyen nagyon spórolós, és ettől nagyon szeretem. A, a All-Színek hívják, Amerikai Egyetemen fejlesztették ki. a mobiltelefonokhoz egy gesztus felismerő rendszer. Az elmúlt adások szinte mindegyikében beszéltünk, szerintem valami, valami olyasmiről, ami gesztusokat tud kezelni, legyen ez az új kinekt, legyen az a leap motion, vagy éppen a, a múlt adásban általatok taglalt, már nem emlékszem, hogy hívják, de, de 3D térképet készít a mobiltelefonom a környező szobáról. Project tango. A, a tango, így van. Na most egy gesztusfelismerő rendszert olyat fejlesztettek, ami egy kis csíp egy dollárnál alacsonyabb az ára, és az energiát, amivel működik, azt a környező rádió hullámokból veszik. Ami szerintem egy elég szellemes megoldás. Tehát Ismán... zavarja élet magyarul, nem? nem? csak elfogja, nem ad csak Elfogja, igen, csak csökkenti az intenzitását valószínűleg. Mostan sok szemét a spektrumban, csak kiveszi a magáit. Igen. Tehát lényegében ez ugye egy, egy drót nélküli töltő, ami... Rádiófrekvencián töltődik. Bó, mondjuk. Itt rögtön tegyük hozzá, hogy őt mesterünk Tesla pont erre álmodott, mielőtt uh -huh. elhallgattatta volna őt az Olaj vagy a. Edison személyesen. Edison Westinghouse Gazábrahám tengely. Igen. <gül> <gül> Jó, hát egyelőre nem kell sokkal többet belegondolni ebbe az ószínnevű eszközbe, annál inkább, mert most egy olyan prototípus, ami körülbelül, mint egy mikroszín kártya, és egy olyan 10 centis, de ívbehajlított hajlított dró darab, rész-dró darab kombinációjának látszik. Tehát ez még nem az a cucc, amit itt szívesen szerelünk majd a telefonunkba bele. De nagyon érdekes a megközelítés. Nézd a videón pont egy Nexus S, -S készülékbe, szerelik be ezt a cuccot, nem nekem van. Ö, tekintve annak a készüléknek a dizájnját, semmivel nem lehet rontani. ACTI dró darabot holnap beerakom. <laughs> Na, és innentől kezdve eh, csupa érdektelen hír következik, kivéve azt a kettőt, amit viszont imádok, de az biztos nem hagyjátok, hogy most elmondjuk, és aztán elmenjünk haza. Melyik kettőt szeretnél? Hát Én a szilícióm vagy egy a... gyorsan kihúzom belőle addig is. Na, Melyik szilícióm Mindegyiket. Az összes eset. a Szilícium vagy. Ezek a hírek pont arról szólnak, kedves hallgatók. Benne lesznek az adásnaplóban, ha valaki szeret hosszú, unalmas cikket olvasni. A Szilícium vagy alapvetően nem egy jó hely. De uh, legalább unalmas. De legalább hatékonyan bán a pénzzel, és ez a, az általános is. Na hát ehhez képest pedig, ami tényleg. Tehát a Szilícium unalmasabb. Hogy unalmas a Szilícium hogy annál unalmasabb témát nehéz lehet találni. Viszont, ami nagyon izgalmas, megjelent egy mobil applikáció. <laughs> Hát ez tényleg a világ legszebb applikációja. Tüntetéseket lehet vele feloszlatni azzal, hogy az ott tüntető tüntetőknek mobiltelefonjukon keresztül egy kisebb összeget ajánlunk fel arra az esetre, hogyha viszonylag hamar véget ér a tüntetés. Micsoda? Pontosan ez a működésének lényeg a Tiltor nevű mobiloknak. Paródia hát oldal, ugye? Utána nem, nem kerestem, nem. Nem, ez egy valódi. A csávónak volt korábban egy hívjál rossz külsejű férfiakat a tüntetésedre, hogy hatékonyabbnak tűnjél, mobilapja ugyanezzel a dizájnnal, ugyanezzel a oldal dizájnnal. Most pedig van ez a tilt Mob nevű, vagy tiltor nevű csuca. Hát ez az a pont, ahol nem tudom, hogy -e. És amikor azt hittem, hogy jó, hogy ezt lebuktattam, megvan a csávó a LinkedIn-en, és nagyobb egy a fénymas forró vagy valami hasonló, és mondom, oké, okay, fogtam egy rottinteligens trót. Akkor szembe jött az ACM mérnökszervezet magazinjával, vagy lapjából kivett, mondjuk Contributed Article, tehát nem, nem helyi preview, de azért doi száma van, de tudománynak számít valamennyire. A cikke, amiben emlegetik annak a csávónak az előző apját, ez a Mobz, a hívtod a rossz ap. Innentől kezdve hivatalosan, nem tudom, hogy ez most komolya vagy szatíra, ha szatíra, akkor legügyesebb, amit láttam, hogyha komoly, akkor legcínikusabb. Nem is feltétlenül olyan cínikus, bár azért én is azt érzem, hogy, hogy a világ, világ megérett a pusztulásra. De hogy, hogy tehát ugye azt, azt mondja ő, hogy, hogy milyen tüntetéseket vagy megmozdulásokat lehet leszerelni ezzel a módszerrel, hát olyanokat, amik nem ideológiai alapúak. Tehát például a foci meccs fölött felháborodott tömegek, vagy, vagy koncerteken elvaduló helyzetekben, lehet, Tehát úgy elmondom a dolog működését. A intézkedő rendőrosztag vezetője, egy hangos bemondón keresztül bejelenti, hogy... Száz dollárt ki... kap, aki most megy haza. Nem, nem, nem. És nem, pedig majd nagyon. Hogy, hogy bárki beregisztrálhat be, be, eh, ennek az eseménynek, ennek a tüntetésnek a tiltjére, tehát ennek a tüntetésnek a, a, az app által nyújtott, eh, tudom én mi csodájára, eh, eventjére, aki bereg, akik beregisztráltak, azok között terjed egy üzenet, ami azt mondja, hogy ön 100 dollárt kap, ha ez a tüntetés viszonylag hamar véget ér, és ugye a tömeg innentől ez motiválta válik abban, hogy mármint akik regisztráltak erre az eseményre, hogy hamar feloszlassák a tüntetést, mert akkor oké okay, véget ér a hírig, de viszont ők keresnek 100 dolcsit, és aki pedig bejelenti, tehát mondjuk a foci stadionnak a ő, tulajdonosa, annak meg megéri a dolog, mert amikor ezek hirigelnek, ezek a fiúk-lányok, akkor elég nagy anyagi kárt is tudnak okozni a felborogatott kukákkal és a felgyújtott gépkocsikkal, és ezt megelőzendő inkább szétosztogat közöttük 10 ezer dollárt. 10%-os 10 kedvezményt a következő jegyből. Igen, igen. Úgyis ez lesz a vége. Szóval, hogy Ez... nem teljesen irreális az egész, de hogy, de hogy végtelenül fura gondolat, és nagyon beteg az egész. Nem, ettől, ettől működik jó, jó szatiraként, hogy nem teljesen irreális de mi? Mint a klasszikus swift írás, ugye? Ez a klasszikus swift írás, pontosan. Egyébként nyilván egy dolog hiányzik egyelőre belőle, de nagyon működik, hogy 2.0-ban benne lesz ez pedig a Facebook integráció hozd meg barátaid, de hogy neked már van 10 dollárod, mert ott a tüntetést esetleg tegeld be a képeken az embereket még 10 dollárért. hát az hát majd így. a tech.app lesz na és akkor egyetlen párt idéznék még zárásként a, ennek a tiltor apnak a, a gyíkjából a gyakran ismertett kérdések közül eh, kitört, kitört egy tüntetés, mit tegyek? kattintson ide, és töltse ki az alábbi űrlapot. Ezt tudják ők, ami hát azért nem tézgi nagyon jól azt hiszem. Úristen, főnök jöjjön, ezren tüntetnek a kapu előtt. Mi legyen? Várjon, várjon nyugalom, gyorsan kitöltjük ezt az űrlapot, nem lesz baj. Jólánk a komputert. Na és akkor... A másik írunk, amit szintén rajongva imádok, és ennek az adásnak a címadó híre is együttta. Szó szóval szerint felolvasnálom, amit nem tudom, melyiköt a kirké. De csodálatos végre elkészült a másolás védelem a kávéfőzőbe. Itt pedig idője volt. Jelentem, én voltam. A háttérsztori pedig a következő. Az úgynevezett kapszulás kávéfőzőknek a nagyon fontos elemének a szabadalmi védettsége. Isten különös kegyelméből lejárt. Erre azzal válaszoltak a kávégyártó cégek, hogy milyen elkezdtek mindenféle kávézért pasztillát gyártani az összes elképzelhető kávégéphez, mert hogy ebben nagyon jogosan egyébként hasznot láttak. amire úgy válaszolt az egyik kávégépgyártó, hogy amerikai cég a Keurig, Keurig Keurig legyen az. Mondjuk hogy elkészítette a kávépasztill a 2.0-as nevű szabványát, mivel most már egészen más típusú kávék is lefőzhetők, például nagyobb, vagy hosszabb, vagy akármi. Amiben viszont van egy védelem, tehát megint nem lehet másolni egy darabig a kávépasztillát, hogyha az ember volt olyan, -e, hogy az új pasztillára, és vett egy új gépet. És ez a védelem, ez csip alapú, ugye? Igen, úgy emlékszem, hogy az. Tehát mindenképpen kerüljön bele informatika, mert ez nagyon fontos. Megoszthatod-e az ezen főzött kávét a barátaiddal? Természetesen megoszthatod, hiszen itt e, nem arról van szó, hogy nem, a, nem a, a kölcsönadás a probléma, mert ugye kávét kölcsönadni hát nem érdemes, úgyse kapod vissza. Jó, mégis azt nem értem ny Nyilván el. a jobb hasonlat az a nyomtató újra töltés. Így van, hiszen itt is akár csak a nyomtatóknál a nagy pénzt nem a kávéfőző árulása, vagy a kiárosítása, hanem a, az újra töltés a paszt, ez esetben a kávépadok, vagy a papír papírkapszulák mm. eh, hozzák a nagy, a nagy pénzt. És hát azt itthon is, teljesen hivatalosan is találkozom ezzel nap, mint nap, hogy, a, hogy ugye a Nespresso, tehát a nescafé van egy ilyen rendszere a Nespresso, de a Philipsnek is van egy ilyen pasztilás vagy kávépados rendszer, és nyilván még egy csomó másik cégnek is. Ami ez, és mondjuk nálam pont van egy ilyen Philips kávéfőző van, csak a Philips által forgalmazott kávépadokat lehetett venni, de megjelentek a nagyáruházakban a másolatok, amik sokkal olcsóbbak, ugyanúgy jó kávét tartalmaznak, csak azt az extra profitot nem tartalmazzák, amin a Philips be akarja hajtani a gyártáson és annak alacsony árán elvesztett befektetését, úgyhogy érthető a védelem is, de másfelől meg az is érthető, hogyha valaki azt érzi, hogy, hogy semmi nem indokolja, hogy egy vékony papírba csomagolt kávét, az sokkal drágában vegyek még, mint a vékony papírba be nem csomagolt kávét. Alapvetően ezek csak azok a dolgok, amit az ember így érzek, és a világot, azt hiszem. Így van, igen én jól érzed azt, hogy, hogy ez az egész rendszer, ahogy ki van találva, az csak arra van kitalálva, hogy te többet fizetsz, nem arra, hogy neked kényelmesebb legyen, vagy jobb, hanem hogy több pénzt lehessen tőled elkérni. Igen, a szavak, amiket használnak egyébként a csipre, azt, azt nem daláltam meg a cikkben, az interaktív technológia, valamint a nem licenszelt kávépasztillák letiltása, ezek a kifejezések viszont szerepelnek az ügyről szóló cikkben. Mindenki döntse, hogy ez mit jelent. Ez elég robotzsámosan hangzik a nem licenszett pasztillát letiltása. Nézd, ebbe azért benne van az, hogy ha olcsóbban akarják megúszni a kávépasztillákat, akkor lehet rá kódot is nyomtatni, és akkor csak, a, csak egy algót kell kitalálni, és valami leolvassa a kávéfőzőben. Uh -huh. Igen, tehát akkor viszont a kávéfőzőbe kell valami optikai eh, szenzort építeni, szintén drága pénzért. Az nem jó, mert akkor csak egy eh, drága. Optikai szenzort kell eladni, mint minden pasztillába beépíted, a, mondjuk amit tudod, mint az RFID csipet, akkor meg az összes pasztilláladásnál megfizetteted ennek a rendszernek a másolás védelmét a fogyasztóval. Tehát ha van egy optikai leolvasód, és van egy ö, olyan kódgenerátorod, ami alapján tudja azonosítani szegény kávéfőző, hogy most jó kódot látál, -e, vagy csak valamit odafírkáltak neki, és megpróbálják átverni, akkor pár éven belül csodálatos és előadásokat lehet majd hallgatni a különböző hacker konferenciákon. Már ezért megérni? Hát egy részt, másrészt pedig a, a, a fehér kalapos konferenciákon pedig a, az Internet of Things egy újabb, Csodálatos példáját fogod látni, amikor is a kávé forgalmazók azt tudják elmesélni, hogy minden fogyasztási szokást tudnak az ő vevőikről, tehát ugye hol, hol milyen kávét vásárolnak, és azt aztán mikor isszák meg, és meddig tartogatják. És erre építhetnek majd fajta marketing stratégiákat. Tehát, hogy már nem csak a weboldalak olvasói lesznek követhetőek az interneten, hanem a kávé vásárlók is. Amikor azt olvasom, hogy a megpattant a úlombörtönből, börtönből, aminek a falai voltak fél mellbal, itt hogy ne lehessen kiásti magadat, akkor csak simán hülyeségnek tűnt. De most, hogy egy kávézót, amit nem tud haza telefonálni, tulajdonképpen a velenceiek a kor előtt jártak. Hát ez a gondolat teljesen méltó arra, hogy zárógondolatként tekintsünk rá, és így módon elengedjük a kedves olvasókat és egyébként azzal biztosuk őket, hogy már csak két adás van hátra az 52. adásunkig, ami a számból ítélve pont az egy éves évfordulóját fogja a meté jelenteni. Addigra majd olyan különösség készülünk, de előbb még a jövő héten egy, egy nem különös, éppen csak szokott, megszokott adást adunk majd, de az előbb el kell jutni azon a folyamaton keresztül, ami azt tereményezi, hogy ezt most te is hallgatott, kedves hallgató, Úgyhogy mi neki is állunk vágni, írni, és elköszönni mindenek el. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.